Bilagun parkean. Kaixo Gorka, zer duzu? Ba, gaur egun txarra izan dut. Zer egin duzu ba? Ba, goizean autobusa galdu dut eta berandu joan naiz lanera. Gainera, betaurrekoak apurtu ditut eta orain ezin dut ondo ikusi. Optikara jun naiz eta 120 euro kostako zaidala esan dirate. Lasai gizona, zu bentsa ongi zaude. Ba, izea, balkoi bat azkitik pasa naiz eta bat ur bota diate. Katarroa harrapatu dut ala uste dut. Hoain parkera etorri naiz, Lasai egotera eta pixka bat, eguzki hartzera. Ala ba, Lasai tu, eh?